Ja min san jag hoppas du har vridit upp mig tillräckligt så jag, jag, jag klarar av det här och inte slutar prata mitt i alltihopa för det hade varit lite synd och skam men ja, jag känner mig väl oljad och klar jag tror jag har maskineriet redo så jag, jag känner mig nog er, rätt så er, hyfsat er redo för att å, å, köra igång på allvar här Nej det var skönt att höra men faktum är att man blir ganska skruvad av att sitta och hålla på med podd så det löser nog sig själv känner jag. Dessutom så har ju tillvaron med alla måste och allt som ska göras också en tendens att skruva upp en på helvarv så det är snarare ett mirakel att man, att man kan sakta ner, att man kan lugna sig för ibland känns det som att man går på högvarv konstant. Ha, ha, ha. Ja, verkligen. Ibland känns det som gej. klockverket inom Det har spänns alldeles för hårt så att fjädrar håller på att brista och hela maskineriet bara ja, raserar fullständigt. Men ja, peppar, peppar. Det, det, det, det känns som det, det tickar på ganska bra här nu. Och vi har ju ändå lämnat den hektiska världen bakom oss lite grann i, i den här veckan för att ja, ta det lite lugnare, ha det lite mysiga lite mer fantasifullt och Lite små och trevligt, så man känner ändå att man har fått en chans att, att slappna av lite grann måste jag säga. Både ja och nej för vi är ju faktiskt på en plats som kan bli ganska stressig och blir ju det också under historiens lopp. Jag menar, mm. en centralstation av något slag är ju inte direkt det lugnaste stället någonsin. Jag menar... Folk är på väg till tåg, folk är på väg från tåg, man är hungrig och letar efter något att äta, någon har tid att fördriva för att de ska hoppa på ett annat tåg, de bara gör en mellanlandning. Så de går och shoppar loss i alla de små butikerna på centralstationen där och det är mysigt, jag gillar det men jag vet inte om det är definitionen av lugn för mig. Nej verkligen inte stationer, där, där kan man ju inte prata annat än, än stress i normala fall, där handlar ju allt om tid egentligen, passa tid, hålla tid se till att man är på rätt plats vid rätt tid och allt sådant så där har vi ju verkligen en stressmiljö, men lyckligtvis så har man inte valt att riktigt fokusera på just det i den här filmen utan man, man har valt att se vad som finns bortom det där, runt det här, det, vanliga jäktet på en station vad, vad gömmer sig bakom personerna, vad är de för några personer när man går förbi eh, vad, vad bär de på inombords och vad, vad finns det mellan väggarna där också? Vad, vad gömmer sig på en sådan plats? Och ja det, det är just det här fantasiäggande som eh, man har valt att verkligen belysa här vilket känns rätt så härligt för eh, ja, med, med en så har man fått något så stressigt att känna så, så ja, livsbejakande och mysigt på något vis. Ja, alltså, den här filmen är ju faktiskt riktigt, riktigt mysig. Det måste jag hålla med om. Och jag blir faktiskt imponerad ju mer jag tänker på nivåerna i den här filmen. Alla skikt utav berättande för... Det är ju utav en väldigt specifik anledning som man befinner sig på en centralstation. Det har med tid att göra. Vad har tid att göra med? Jo, klockor. Vad har klockor att göra med? Jo, urverk. Och urverk är någonting väldigt relevant för historien. Alla element är... Allt annat än slumpvist valda, det är mycket omsorgsfullt valt, det är mycket omsorgsfullt skrivet och allt känns bara så <här> rätt om man säger så. Det känns verkligen som ett oljat urverk där allting passar ihop, där allting tickar på, där allting går i rätt takt och... Det här får väl ändå räknas till någon form av tweenfilm, den kommer ju lite efter den stora Harry Potter-vågen och det betyder att man har en hel del historier som vill berättas som har lite samma stuk, den här är inget undantag, men den känns som allt annat än en Harry Potter-klon. Ja, de har ju gått en helt annan väg här lyckligtvis. Och ja, de försöker inte göra karaktären som vi får följa här till någon ny Harry Potter med eh, ett, ett öde som gör honom till, till världens räddare eller något sådant. Utan han, han är en, en vanlig pojke men eh, med, med lite speciella talanger och eh, med... Ett eget öde och liksom finna för sig själv och skapa för sig själv. Och ja, det, det är en, en skillnad som ändå gör att eh, den här filmen står ut i jämförelse och eh, vill göra något eget och speciellt med tanke på att eh, det här inte bara är en film utan jag skulle se det som en, en tvådelad film där det finns eh, en, en, en ramberättelse och sedan det filmen egentligen vill berätta och själva kärnan av historien det har ju absolut ingenting att göra med, med Harry Potter eller magi eller något sådant utan här har vi att göra med att bara Hylla det förgångna och, eh, och skapandet och berättandets konst, sagor och fantasier och drömmar var det kommer ifrån och, och sådant så eh, där finns det ju något helt annat att bita tag i. Det gör det definitivt och även om den har vissa ingredienser som är väldigt Harry Potter, jag menar vi har en föräldralös huvudroll som har en speciell talang och som ger sig av ut på ett äventyr. Det faller ju lite in i den mallen. Men det är ungefär där det tar slut. Jag menar, det finns så mycket mer här än bara, som nämnt, en, en klon. Men sen finns det ju fortfarande magi här, men... Det är en helt annan typ av magi. Det är magin man åstadkommer med rätt stämning. Det är magin man åstadkommer med rätt miljö. Det är magin man åstadkommer med upplevelser och insikter som gör världen till en intressantare och spännande plats. Den typen av magi och den känns väldigt underskattad i film idag. Det ska vara explosivt, det ska vara intensivt och ska det vara dramatiskt, då ska det vara överdramatiskt. Den här filmen väljer istället att berätta en historia som är väldigt, väldigt liten, väldigt, väldigt relevant och väldigt, väldigt vacker. Mm, ja, den har Absolut alla de elementer den, den får en att känna Saker definitivt Men samtidigt det är det inte en film som tar sig själv På största möjliga Allvar utan Den kan gå till, till fåniga nivåer Det finns gott om överdrifter här Där man liksom Tar och förvränger Verkligheten och gör den mer Komisk och ja, Övertydlig skulle jag vilja säga Och man går mycket tillbaka till ja, forna tiders filmberättande i, mm. eh, i sättet som man tar och realiserar det här äventyret på och, eh, det fungerar, alltså sättet som man, man väljer att strukturera berättelsen på här, den, den känns ändå tidlös och eh, även om, om själva handlingen utspelar sig långt tillbaka i tiden så känns den fortfarande någorlunda relevant, eh, kanske mm. inte i en bokstavlig mening men alltså vad, vad filmen egentligen vill säga man kan ju få ut någonting av den även nu för tiden och ja det, det, är, det är mycket där som ändå känns att det, det har gjort med, med hjärtat på rätta stället eh, och där man har balanserat upp de dramatiska delarna med, med komiken och eh, ja, andemeningen som man vill få fram där också så eh, man har verkligen försökt att konstruera någonting som känns äkta men ändå så Fantasifullt och, och, och ö, överdrivet emellanåt också. Så ja, det, det är en märklig blandning som eh, man försöker å, å, åstadkomma här. Och ja, den, den kan nog dela publiken och man kan nog få eh, lite olika eh, åsikter om, eh, om just hur man har, har valt att presentera den här. Det kan man nog definitivt. Alltså det är en film som... Äh, har en viss stil har en viss smak har ett visst upplägg och det gör ju givetvis att olika tittare kommer att uppleva den väldigt olika kommer att ta till sig väldigt olika delar av den och det är faktiskt helt okej okay. jag menar huvudsaken är att en film väcker känslor väcker tankar och därefter är det ju vad du gör utav den. Och anledningen att vi har valt dagens film det är ju för att vi, vi pratade ju om att gå på bio och se film förra veckan och då ville vi ju ha någonting som verkligen skrik och film ämnet film kanske lite bio också och då har vi ändå fått in här men vi ville ändå ha någonting som fokuserade på filmen och det gör ju verkligen den här historien film som medium och en historisk relevans runt film finns inbakat i den här historien på ett sätt som faktiskt är otroligt delikat Mm. Givetvis är det här inte en dokumentär, man får ta all information man får med nypa salt, det är ju naturligtvis gjort för att det ska kännas bra som film, men essensen är äkta och mycket av det vi får lära oss, det är faktiskt historiskt korrekt. Mm, ja det, det finns verkligen detaljer här som de har efterforskat och som, som faktiskt stämmer överens med verkligheten mitt i allt det, det, det fantasifulla eh, och ja, vi förflyttar oss ju tillbaka till en tid då, då, då biom verkligen var relevant då, då det var det enda sättet för vanliga människor att se på film överhuvudtaget. Men det är inte bara där det, det handlar om, om film utan eh, själva handlingen kommer ju att kretsa kring film även i, i storyn på både det ena och det andra viset. Vilket gör att det, det ändå kändes som rätt film att efterfölja vårt, vårt lilla biosamtal med. Och det var ett väldigt trevligt samtal måste jag säga. Jag har funderat en hel del på, på tonen vi hade och det vi sa. Men även om jag har en liten sån här varmkänsla till bio i hjärtat så... Nej, jag står för allt det som sa. Det är för många saker i modern tid som gör att det blir en... En störd upplevelse. Och så ser man någonting sånt här som ska vara lite ett spadtag i historien. Där att gå på bio var någonting så speciellt och mysigt. Och man var mm. nästan lite andäktig inför det man såg. liksom Det här var en, en upplevelse utöver det vanliga. Och det är den passionen och den fascinationen som sätter spår på den här historien. Ah, ja. Jag tycker det är ett riktigt, riktigt bra val vi har gjort. Och det är väl faktiskt hög tid att vi avslöjar vad är det för någonting vi har sett till idag? Jo, vi har sett på Hugo från 2011 i regi av Martin Scorsese och med manus av John Logan. Och Hugo är baserad på en bok utav Brian Selznick som heter The Invention of Hugo Cabaret från 2007. Det är också en sån där bok som jag inte ens visste att den fanns som jag aldrig har läst men efter att ha sett filmen jag är lite små sugen på att leta upp och, och ta mig an faktiskt. Jag är nyfiken på hur mycket av det vi ser i filmen som finns i boken. Vilka ändringar man har gjort och så vidare och så vidare. Men bara utav mysfaktorn på filmen så är jag ganska säker på att det är ganska mycket mysfaktor på boken också. Mm, ja, det, det kan absolut vara så att det, det bara är bara en mysbok. Jag skulle dock nog närma mig boken med att på vad, vad ämnet är som, som filmen behandlar här. För det är någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och något som jag är lite nyfiken på hur, hur boken presenterar och vad det eventuellt har för mer material att komma med och hur, hur verkligheten knyts an det fiktiva i berättelsen. Så ja, jag måste säga att jag är lite nyfiken på boken också. Ja, vi får väl se om det är någon som vi kommer att plocka upp till sommaren kanske och ha lite som solläsning. Vem vet? Men att bara se filmen var väldigt välkommet just nu. För det var... Väldigt lugn, väldigt avslappnad och väldigt skön att titta på i en stressig vardag. Den hade ju naturligtvis sina små actionmoment och sina små äh, hjärtklappande scener. Men det är fortfarande en film som är väldigt tankfull och elegant på väldigt många vis. Och jag skulle vilja säga att dialogen i den här filmen känns väldigt naturlig. Utom med en rollfigur. Men med tanke på att hon är väldigt, väldigt, väldigt beläst. Nästan lite överbeläst skulle jag vilja säga. Så faller det sig ganska naturligt att där har vi någon som kanske är lite för krånglig i språket för sitt eget bästa. Men det blir naturligt i historien. Så är den personen och så uttrycker den sig. Och det blir nästan en liten komisk effekt av att, att de andra rollfigurerna inte riktigt vet alltid, hur ska jag förhålla mig till det som precis sades? Vad va, va ska jag svara egentligen? Särskilt vår huvudroll ställs ju väldigt mycket i den situationen där han verkligen står och ser ut som, jag vet inte vad jag ska säga på det här. Ja det, det är väl nästan mer parten av filmen som han ser lite uppgiven och, och ifrågasättande ut men det har kanske sina naturliga anledningar med tanke på hans, hans rollfigur där också så det kan jag låta gå men ja, jag skulle säga att det, det finns mer än en rollfigur i den här filmen som inte känns så väldigt naturlig utan som man har tagit till, till lite extra nivåer och kryddat till lite bara för att få till lite umf i berättelsen och jag bara en sån sak som alla det infernaliskt många dialekter som för sig kommer i den här filmen får mig att och, och klia mig lite i huvudet ibland också eh, och så är det alltid när eh, man ska göra en film på engelska som inte utspelar sig i ett engelspråkigt land och man mm. vet inte hur man ska hantera språken, vissa eh, försöker bemöra sig med att få fram ja, dialekten som eh, en engelskspråkig person skulle ha om man kom från det landet. Andra skiter fullständigt i det och bara hittar på något eget så ja, jag vet inte hur många olika dialekter det finns här och det, det gjorde lite svårt för mig att, att koncentrera mig och jag finnar rätt plats och för allting kändes som alla drog åt olika håll mm. och det, det var lite konfunderande emellanåt men ja, ja, annars så, så finns det ju ändå en, en röd tråd mellan karakter. Och, och handlingen här, alltså de, de är utformade specifikt för eh, sitt syfte och ja, då, vissa behöver ha lite mer flärd än andra för att ja, kunna leva upp eh, filmen när det väl behövs och ja, på det stora hela så har man ju ändå lyckats balansera den här filmen någorlunda hyfsat tycker jag. Det skulle jag faktiskt vilja hålla med om. Den känns väldigt balanserad. Den känns väldigt avvägd. Man vet vad man vill om man har skaffat sig skådespelare som ska försöka ge liv åt det här manuset på bästa möjliga sätt. Sen kan jag inte förneka att du har helt rätt att det är någonting med dialekterna i den här filmen som blir um, onödigt komiskt i många situationer. Det känns lite som att sitta och titta på ett avsnitt av Allo, Allo faktiskt. Att, det, det är massa, ja, massa komiska franska dialekter som är uppenbart överdrivna för komisk effekt. Men jag får istället intrycket av skådespelarna här att de försöker leverera någonting som ska kännas genuint och äkta. Och då blir det ännu mer komiskt faktiskt. Men ja, ingenting är perfekt som nämnt. Jag kan förstå och uppskatta vad de gör, men... Det är en liten vagel i ögat, det ska inte förnekas. Men jag tycker ändå att det är ett bra avvägt manus med bra upplägg, bra tempus och en, en skön dialog som rullar på. Även om den eh, har sina små kringelikrokar den också. Men eh, som nämnt, det är ju en väldigt specifik typ av berättelse och då faller den ju lite ner i den stereotypen. Mm, ja, det gör den ju. Speciellt eh, första halvan av, eh, av berättelsen där eh, ja, vi, vi har eh, livet på eh, centralstationen som vår... Ja, huvudfokus i berättelsen och allting känns som en eh, gammaldags matinéfilm och allt är, är skrivet till max och där lite extra för att sedan när själva ja, vad ska man säga huvudstorien verkligen kommer igång så eh, får vi en, en annan ton så det driver liksom in från, från en typ av film till en annan eh, så man, man har lite humörskiftningar i den här filmen men de lyckas ändå få ihop det väldigt bra eh, just hur, hur filmen liksom flytter in i, i något annat men eh, jag, jag tror man som filmtittare kommer nog att eh, vara uppdelad i, i vilken av de här två delarna man faktiskt föredrar Ja det är ju en växelskiftning som sker och tonen blir ganska annorlunda även om jag skulle säga att det sker förhållandevis naturligt alltså mm. det är mer efter en stund att man lägger märke till att oj nu har tonen ändrats ganska rejält det är inte så att det är i ett klipp att oj nu, nu blir det någonting helt annat här utan det är det är en, en kurva som vi följer skulle vi väl kunna säga och jag skulle vilja påstå att den är ganska naturlig för historien men ändå märkbar och vill man ha det klassiska sagoäventyret så är ju det den första halvan av filmen som mest tillfredsställer det behovet. Den andra fortsätter ner på den banan men med ja, lite av en historieundervisning med, med filmhistoria, filmkunskap och annat och en upptrappning som har sina fördelar och nackdelar, sina styrkor och svagheter men jag skulle ändå vilja påstå att det, det hänger ihop, det fungerar, men sätter man sig ner och förväntar sig att det vi upplever i den första halvan, det är det vi upplever i hela. Då är det ju lätt att bli lite besviken och att vissa saker som verkar så mycket relevantare i början lite glöms bort. Mm, ja, man kan nästan känna sig att man, man hamnar i skolbänken om man är ute efter det här eh, lite småbarnsliga äventyret som man först blir presenterad för och helt plötsligt ska vi bli instruerade i, i, i just filmhistoria och var sagoberättande kommer ifrån och ja, lite personporträtt också. Så eh, det kan vara en liten chock men det, det blir ju inte som du säger så abrupt slut på, på och själva matinéfilmen utan den fortsätter ju också och den, den vävs ju in mer och mer intrikat i, i själva filmhistoriska delen av, av filmen här och allting har ju ett syfte här och det som händer i senare hälften det, det kopplas ju så starkt an till, till vår huvudperson och var han kommer ifrån och vad han vill med, med sitt liv och ja, det, det gör det ändå att det, det, det känns ju relevant men Sen får vi det här, det här extra lagret på, på berättelsen också. Där vi går till eh, helt andra nivåer och får ett annat djup bakom berättelsen också. Och, ja, det, jag skulle vilja säga att det är där filmen verkligen slår som hårdast. och Där jag nästan känner att man, man blir lite, lite rörd i, i hur de väljer att och, och porträttera det som händer i, i slutet där. Jo, där är ju ett par mysterium som börjar att nystas upp efter halva filmen och det ger ju en tillfredsställelse om man är nyfiken på vad det är som händer, om det här mm. mysteriet har grabbat tag i en. Är man inte lika intresserad av det då kommer ju många av de här elementen att kanske kännas lite påträngande och så och det kan vi ju inte förneka, det beror på vad man som tittare är ute efter. Och ja, det är väl lika bra att säga redan nu. Det kommer att vara väldigt, väldigt svårt att prata om den här filmen utan att kanske vara inne och spoljera någonting. Vi ska försöka att bibehålla mysteriet så mycket som möjligt. Men det är lätt hänt att det, att det sladdar till och man råkar avslöja någonting litet. Vi kommer att undvika de stora spoilersen. Men ändå, vill man ha en helt ofärgad syn på den här filmen utan att veta någonting i förväg så kanske man ska ja, titta på den nu och så fortsätta att lyssna på oss efter. Ja, det blir svårt ju längre vi kommer här nu att verkligen kunna... Jag prata om filmen utan att och behöva nämna lite vad som kommer skall i, i handlingen här för ja, saker och ting hänger ju ihop väldigt mycket i, i Hugo och, ja, för att kunna ha någon form av diskussion så måste vi nog vara, vara inne och nosa lite grann Men ja, vi, vi, vi ska försöka lägga band på så mycket som möjligt men det kan nog slinka ut ett och annat som gör att man, ja, man kan börja eh, lösa mysteriet Lite grann utan att se på filmen också så vill man ha det rent och fint så ja, ta och, och pausa efter att vi, vi har gått igenom själva handlingen och tittar på filmen och kom tillbaka och ja, lyssna lite mer på, på våra tankar om, om karaktärerna och historien ser Ja, för vi, vi tycker ju om att våra lyssnare följer med på vår resa. Men vi vill ju inte förstöra den allt för mycket om man vill uppleva den själv. Och på tal om historien så är det väl hög tid att faktiskt ta en närmare titt på. Vad handlar egentligen Hugo om? Jo... Den föräldralöse Hugo Cabré bor mellan väggarna på Paris centralstation i 30-talets Frankrike. Efter det att hans pappa har dött och hans farbror försvunnit är han alldeles ensam men har ändå i hemlighet tagit över farbrons arbete med att sköta om klockorna på stationen. Hugo har en fallenhet för att laga saker och han har en besatthet av att fullborda pappans projekt att restaurera en gammal mekanisk man som är allt Hugo har kvar från hans fader. För att överleva skäl han mat på stationen och i närheten finns även en leksaksaffär där han kan roffa åt sig mekaniska delar för att kunna fullborda sin dröm. Ägaren av leksaksaffären är dock en bitter, sojsen gammal man som gör livet surt för Hugo. När den lilla tjuven blir påkommen är det som att hela Hugos värld går i kras. Men relationen med den gamle mannen ger Hugo tid en möjlighet att visa vad han kan. Ju mer de lär känna varandra desto mer blir det uppenbart för Hugo att den buttre gubben har en stark koppling till hans pappa och till den mekaniska man som är den unge pojkens livsverk. Och jag ska erkänna att det var inte den första gången jag såg den här filmen. Jag har sett den tidigare och jag har även skrivit om den. Och... Även om jag inte minns exakt vad jag skrev så lämnade den ju ett väldigt starkt intryck på mig. Och nu när vi bestämde oss för att se den till podden så undrade jag om den skulle ha ja, ett lika starkt intryck eller om det skulle bli en mer, äh, ja vad ska man säga, meaktig upplevelse eftersom jag visste de stora avslöjandena och så vidare. Bland annat så trodde jag ju att den amerikanske mannen skulle bli än mer relevant än vad den faktiskt är. Och missförstå mig inte, den är väldigt relevant för handlingen. Men jag vet inte, jag fick för mig att den skulle bli ännu viktigare och så vidare och så vidare. Och jag kan väl erkänna att jag hade en, en lika stark upplevelse den här gången också. Och jag blev väldigt förvånad över det. De här överraskningarna överraskade mig trots att jag visste att de var på väg. Och det är för att historien griper tag i en och verkligen engagerar en i det som händer just nu. Så du hinner inte tänka på vad kommer att hända sen. Du är så inne i nuet att, att framtiden kommer när framtiden kommer. Fokus där historien är. Och... Det gjorde mig faktiskt väldigt glad för då njöt jag av historien på, på ett helt annat sätt. Och det är väldigt få filmer som klarar av att gripa tag igen på det sättet om och om igen. Och Hugo som rollfigur är ju en väldigt sympatisk kille. Jag menar, han faller ju som nämnt in i den här Harry Potter-trenden. Att det är en ung föräldralös med en specialtalang som... Gör någonting och som hamnar i trubbel men allt han drömmer om är att hitta vänner, hitta en familj och så vidare och så vidare. Och ja, allt det finns ju här. Det kan vi inte förneka. Men det är alla elementen till rollfiguren som kommer förutom det som gör att den lyfter. Men med det sagt skulle jag nog ändå säga att det är ju Hugo själv som är den mest förutsägbara rollfiguren i den här filmen. Men det är ju för att han faller i en klassisk hjältetyp med en väldigt klassisk ark. Det är allt som läggs till vid sidan om som gör att filmen blir annorlunda. Mm. ja det Hugo själv han, han är ju inte direkt innovativ det det får man väl säga i, i sättet som han är skriven och Ja, han följer definitivt en, en mall. Må hända något mer osympatisk än vad jag hade föreställt mig eh, faktiskt. För eh, han, han är ju tjurskallig som få och jag som han förhåller sig till andra människor och eh, hans oförmåga att kunna eh, se saker från... Eh, någon annan synvinkel vissa gånger det, det, det hade jag inte riktigt räknat med Med en sån här barnhjälte Av det här slaget Men naturligtvis bakom eh, Den fasaden så, så bultade ju ett riktigt varmt hjärta Om en stackars förlorad pojke Som eh, ensam försöker Överleva Och bara saknar sin familj Vill bara ha någon och knyta sig an till Och inte vara ensam längre Och och man bara känner hur han allt mer desperat håller fast vid, vid det förflutna, de minnen han har. Och jag försöker nästan hitta tillbaka till den tiden igen. Även om man själv vet att det egentligen är, är omöjligt. Men, men hoppet finns där, drömmen finns där och det är det som sporrar honom framåt. Så ja, det, det, det finns ju mycket, mycket gott i den här karaktären ändå. Jag skulle säga att den här tjurskälligheten kommer sig av att han är en överlevare. Alltså mm. han måste kämpa mot allt mer eller mindre. Och jag misstänker att efter att ha varit med, med mycket otäck farbror ett tag så har han vant sig vid att ingen bryr sig, vant sig vid att ingen sympatiserar med honom, vant sig vid att ingen vill sträcka ut en hjälpande hand och därför så är det kämpa som gäller och det, det, det syns ju i många scener att han har svårt att acceptera ibland att någon faktiskt är snäll mot honom och det är ju en, en fin utveckling där att han, att han får mer och mer tilltro till vissa människor och mer och mer tilltro på världen omkring honom. En värld som tills dess har varit väldigt fantastisk på många sätt men också väldigt kall och hård och det gör ju att det blir ett... Ett lite annorlunda skådespel jämt emot vad man kanske förväntar sig av en sån här roll. Men alltså jag tycker ändå att, att Hugo är en, en riktigt bra rollfigur. Och Asa Butterfield som spelar honom gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Nu kan ju Asa spela... Ja, väldigt förvånad och väldigt stirrande och det passar den här figuren väldigt väldigt bra. Man, man ser i hans ögon att han inte riktigt vet om han ska stå kvar eller springa därifrån. Där det är en viss tveksamhet samtidigt som han är nyfiken och uppfinningsrik. Så... Det är en rollfigur med nivåer och det hade lätt blivit platt men det tycker jag att Asa Butterfield äh, lyckas leverera någonting som antyder att det finns mer än det uppenbara. Ja, det är en... Det, det, det finns nyanser här i skådespeleriet och Isabel Baderfield, han gör ändå ett väldigt bra jobb med att porträttera Hugo här. Eh, det, det, det blir kanske lite väl mycket på, på sina ställen och det, det går lite till, till överdrifter men det, det är lite karaktären också som eh, är, är lite av en dramadrottning i, mellanåt också. Så, eh, där, där går det ju lite, lite hand i hand måste jag säga. Eh, så jag tycker ändå att det. Eh, det här är en, en, ändå en, en bra prestation och ändå en hyfsat bra skriven rollfigur också. Det, är det enda som gör att jag nästan ryggar tillbaka lite emellanåt och nu är jag kanske inne på, på det visuella redan nu men det är hur de har fått fram färgen i hans ögon och fått dem att poppa ännu mer så att de mm. nästan är självlysande vilket jag tyckte var ja, nästan lite småläskigt som man förväntar sig nästan att han skulle göra några demoniska saker helt plötsligt, men det är kanske bara jag. Nej, du har ju rätt på så sätt att de har lekt mycket med färgen i den här filmen, till dess fördel och till dess nackdel. Det kan bli lite väl intensivt ibland, det håller jag med om, men det, det kan vi ju inte belasta Asa för. Det är ju inte riktigt han som har gått in och ändrat på det, utan det är ju någon i klipprummet och någon i efterbearbetningsrummet. Så... Mm, intrycket blir kanske lite för mycket ibland, men, men jag tycker ändå att Hugo som rollfigur är bra, välskådd spelad. På gränsen till för mycket ibland, absolut, men det är ändå bra, kan jag tycka. Då kan jag bli lite, lite mer trött på hans kompis Isabelle, och det är inte för att hon är dåligt skådespelad eller dåligt skriven det är bara det att det blir en en väldigt massa ord som ramlar ur den här tjejens mun av förklarliga skäl för hon älskar att läsa och har spenderat väldigt väldigt mycket av sin tid i böckernas värld och det gör ju att hon kanske inte har Utvecklat sin sociala förmåga fullt ut. Missförstår rätt, hon är trevlig, hon är artig men hon har också en tendens att köra på i hundra och det är lite svårt för vissa av de andra figurerna att hänga med. Men med det sagt så tycker jag att hon är charmig om än väldigt mycket ibland. Ja, lite Hermione-tendenser där kanske lite emellanåt. Men ja det är betydligt mer charm ändå skulle jag vilja säga. Men ja, det är väl någonting som Hugo och Isabel har gemensamt är just den sociala inkompetensen. De, de kan inte riktigt få kontakt och interagera med andra människor alla gånger- för de har på ett eller annat sätt varit lite isolerade från omvärlden. Isabel har ju också förlorat hennes föräldrar- en gång i tiden och växte upp hos släktingar istället vilket har satt sina spår också hon begravde sig väl lite i böckerna där för att få lite verklighetsflykt och ja, hon, hon har väl läst nästan allting hon får tag på tjänster som och, och kan allt och allt så det, det är ju lite polariserade rollfigurer här så de ska ju båda lära sig lite av varandra och det är också en, en klassisk grej en film som den här och ja, jag tycker ändå att det, det, det fungerar rätt eh, så okej okay med, med vad de båda ger varandra eh, jag tycker även att, att Chloe Grace Moretz gör en, en rätt så hyfsad eh, insats här jag kan tycka att ibland så känns hon eh, ganska fel i rollen här jag, nästan så jag skulle vilja se en, en annan skådespelerska i, i rollen som Isabelle men eh, ja eh, låt gå för det det, det hon hittar ändå eh, rätt stämningsnivåer och, och kan leverera en, en väldigt, väldigt trovärdigt porträtt av, av Isabel skulle jag vilja säga ändå, eh, och ja, det sättet som eh, hon, hon knyter an till Hugo det, det kan kännas lite forcerat emellanåt men man kan ändå i andra scener alltså känna kemin dem emellan lite mer, så ja det är lite så ge och ta, eh, men jag skulle inte vilja klandra Chloe här för skådespelareinsatsen för hon är ju en, ja, redan här en, en van aktris och hon vet vad hon gör och ja, det märks ändå i, i prestationen här. Ja, jag tycker faktiskt att Chloe är riktigt, riktigt bra här. Jag föredrar henne definitivt mer än vad jag föredrar Emma Watson som Hermione för. Som nämnt, det är två väldigt belästa och kanske inte socialt kompetenta rollfigurer, bägge två. Och hon kompletterar ju Hugo väldigt snyggt i och med att de, de är i varsin ända av det här sociala spelet. Och måste närma sig varandra... Och lär sig från varandra också. Så det finns en, en fin balans där mellan de två. Det finns omtanke, det finns nyfikenhet och det finns äventyrslust. Och det, det gör att de, de verkligen fungerar bra tillsammans. Och jag skulle vilja säga att det finns mycket personkemi där också. Och det, det gör ju att det känns ännu bättre faktiskt och på tal om att kännas ännu bättre. Vi har ju den lilla sure gubben i leksaksaffären som när han inte har kunder sitter och lagar trasiga leksaker och så vidare. Han visar sig vara ja Isabells gudfar som numera då ja, agerar fader på riktigt eftersom att hon är föräldralös. Och det är genom honom som eh, Hugo träffar Isabelle Kanske inte på det trevligaste sättet. Det är ju ett väldigt hetskt möte mellan Hugo och Georges. Men eh, det är ju en relation som utvecklas allt eftersom historien utvecklas. Allt eftersom saker avslöjas. Och i händerna på en annan skådespelare hade det här kunnat bli väldigt toftigt och jobbigt. Men Ben Kingsley lyser verkligen i rollen som Georges. Oh, ja, ja, det här är, är ju definitivt Ben Kingsleys film utan tvekan. Han har verkligen hittat rätt med, med den här rollfiguren och jag njuter verkligen av varenda sekund han är med här. Det här är en, en karaktär med ett sånt stort inre mörker men man kan ändå alltid utskönja det här värmen och välviljan och lite drömmar som finns inom bords där och ja, alltså balansen som, som Ben Kingsley får, får fram här det det eleverar George till, till, till något ja, fantastiskt måste jag säga det, det här njöt jag av för fulla mug och ja, ju längre filmen gick och ju mer man fick lära känna George ja, ju mer lyser Ben Kingsley också så ja, det här är en rollfigur som bara blir bättre och bättre. Allt eftersom historien också blir mer och mer komplex av olika anledningar. Hust, hust, herkel, herkel. Så ja, alltså det finns många bottnar här det finns mycket att upptäcka och Ben Kingsley är fantastisk i rollen, jag kan inte säga någonting annat även om jag, jag gillar Asa Butterfield och han spelar figuren med namnet på filmen så är det ändå Kingsleys film på många sätt och vis jag kan inte gå djupare in där utan vi, vi får bara konstatera att det är fantastiskt det är väldigt väldigt bra och så får vi väl hålla oss där Ja, ja det, det är väldigt svårt. Jag skulle vilja säga mycket mer om, eh, om Ben Kingsley och, och George här. Men eh, ja, det, det, det är väldigt svårt. Men eh, ja, första sekunden jag fick syn på, på den här figuren så klickade det direkt för mig. Eh, och, och, och jag visste vad det här var för en karaktär. Och ja, det var, det var bara en så härlig stund. Och eh, allt efter den, den stunden så, så var det bara fröjd för, för min... Ja, gamla trötta själ faktiskt också någonting som inte kanske gav fröjd till din trötta själ det är ju en rollfigur som vi vill nämna bara därför att han tar upp rollen som antagonist till den här filmen man kan inte ha en sån här historia utan att det finns ett hot någon som är den stora motståndaren och det blir lite lurigt för det det finns liksom inte en sån roll riktigt att fylla i den här historien. Mm. Men han har istället blivit inspektörn som vankar runt på den här centralstationen i Paris och ser till så att alla sköter sig och så vidare. Och vid den här tiden så finns det en hel del föräldralösa barn som söker sig till stationen därför att ja, de hoppas ju på att de ska kunna få lite... Ja, tak över huvudet och kanske få tag på lite mat och så vidare. Och därför så har ju den här inspektören blivit någon som man fruktar. Därför det är han som sätter klorna i en skeppar i vägen med polisen så att man hamnar på barnhemmet. Och i teorin är barnhem en riktigt, riktigt bra sak. Som det presenteras och är i den här filmen. Så är det värre än att komma till fängelse. Och jag förstår varför man fruktar den här kan. Sen har man ju valt att karakterisera honom väldigt humoristiskt i hur han agerar, hur han rör sig och så vidare. Och det har ju sina fördelar, naturligtvis. Men det går också till nivåer som känns lite... Är lite för låga för den här historien. Ja, lite för låga. Ja, nu, nu tror jag att du, du är lite för snäll. Man, man går till extrema nivåer med den här karaktären skulle jag vilja säga. Och på ett sätt som jag kanske inte passar filmen som helhet överhuvudtaget. <laughs> eh, men ja, det, det, det är det. Men det är inte en horribel karaktär ändå, de har bara tagit det lite för långt, man har ju gett honom många humana element, man har gett honom en egen ark och gå igenom också vilket är spännande och givande också mm -hmm. för han, han kommer ju själv från en, en dålig plats och har fått lära sig att ta hand om sig själv, han har en krigsskada som gör att han, ja, han känner sig ja, mindre värd, han är inte en, en, en hel man längre och när han då har ögonen på en eh, liten söt blomsterförsäljare på stationen också så vågar han inte närma sig för ja, han, han, det, det känns inte som att han är, är, är värd att ta det steget där för han förminskar sig själv hela tiden och det är genom jobbet som han försöker ja, rättfärdiga sig själv och, och känna att han, han trots all kan någonting så därför går han verkligen in för, för jobbet med, med ja, full energi måste jag säga så att det, det finns ju sådana aspekter där som ändå ger dig någonting men ja, just de komiska grejerna och hur pass överdrivet man tar och presenterar dem det, det, det lämnar en, en del att önska och särskilt Aaron Cohen han är ju inte så vild som man kanske är, är van att se honom men ja det, det det är hans typ av skådespeleri här. Han eh, vill gärna ta och leka lite extra och skruva upp eh, rattarna till Max och lite till. Eh, här kommer han kanske inte fullt upp till, till Max men nog känner man igen den här skådespelaren i rollen va? Det gör man definitivt. Man, man försöker att göra det här hotet lite humant och lite humoristiskt för att... <här> tona ner det lite grann men istället kanske man skulle ha reducerat hur ofta rollen dyker upp och inte gjort honom till en sån clown alltid. Nu gillar jag inspektören. Jag ser mänskligheten i honom. Jag ser hur mycket han har att, att bjuda världen på. Men i och med hans mindervärdskomplex, i och med hans skada så blir han ensam och bitter. Och den bitterheten tar han ut på de små barnen som han lägger vantarna på och fångar till polisen. Och det är, mm. Det är en figur med mer djup men ähm, <sniffs> Sasha Baron Cohen gör honom lite till för mycket av en, en clown och det, det är till filmens nackdel men för all del det fungerar. Ja i, i, i en del fall kan man faktiskt ha nästan snissa till lite grann åt honom för i, i, ibland träffar han bara rätt men det är klart svingar man så vilt i luften som Sasha gör här så, så träffar man ju någonting någon gång i alla fall så det, det, det finns stunder då jag tycker det, inspektören fungerar men det, det finns gott om andra stunder då ja det går lite för långt helt enkelt men ja, likheten med Sasha Baron Cohen och begreppet gå för långt det, det är väl likvärdigt med, med varandra vid det här laget. Ja, han är väl mer eller mindre definitionen av dem vi säger så. Hust, hust, harkel, harkel. Men om vi ska lämna rollfigurerna och börja vandra mot det visuella så har jag ett litet stopp jag vill göra innan vi går fullt ut visuellt här. Och det är att prata om det som filmen väljer att berätta som sin sekundära historia. Nämligen, vi får stifta väldigt, väldigt mycket bekantskap med en av de stora pionjärerna i det tidiga filmmakandet. Därför, den här regissören som blir en väldigt viktig del för handlingen han var en av de första som verkligen lekte med filmen som medium. Specialeffekter, att komponera ihop idéer, att skapa, ja, fantasihistorier framför kameran. För oss idag är allt det självklart, men på den här tiden då historien utspelas då var det någonting extremt nytt. Det enda man egentligen gjorde med kameran det var att filma saker som hände. Man började leka lite grann med att berätta historier. Men den här kan var en av de första som verkligen tänkte jag kan berätta saker med det här mediumet som är som stöpt urdrömmar och fantasier. Ja, det är verkligen... Alltså ja, jag har den allra största respekt för, för den här regissören och ja, Meliès han, han tog verkligen filmen till helt nya nivåer med, med det han åstadkom han tog ett helt nytt medium som ingen riktigt visste vad de skulle göra med synade i fogarna plocka sönder det i sina delar och tänkte, vad kan jag göra av det här, och sättet som han realiserade sina visioner på, det är, det är makalöst alltså, hur han experimenterar med, med klippning och måla på negativ eh, specialeffekter som du säger. Och jag hade hans bakgrund som magiker för att eh, riktigt generera lite chockeffekter i, i hans alster eh, sammanfogat med hans... Enorma stilistiska förmåga och ja, det är, jag, jag kan bara ösa ur mig komplimanger här hur länge som helst men ja, Melies håller jag väldigt väldigt nära hjärtat och jag fullkomligt älskar det jag har fått se av den här karn och, och sättet som... Ja hans filmer realiseras för de återskapar ju lite av, av stilen och, och sådant i, i filmen också. Och att allt sådant det, det bara är. Det är ren och skär glädje för mig. Jag, jag mår så väl när de här delarna träder i kraft i filmen. Det är så makalöst genomfört och det är en hyllning till en regissör som ja, borde vara mycket mer ihågkommen än vad han är idag. Ja, alltså Jag förvånar mig att man inte pratar mer om honom ändå med tanke på hur banbrytande han faktiskt var. Jag kan minnas på gymnasiet när vi hade filmkunskap att han kom på tal. Vi pratade om honom, vi pratade om hans verk. Och vi tittade faktiskt också på en av hans absolut mest kända filmer, Resan till månen. Och det är också en film som blir väldigt relevant för den här filmen av förklarliga anledningar- och ja, vi kan inte riktigt avslöja hur allt det här hänger ihop för det skulle vara extrema spoilers. Men hur den här filmen gjordes, de andra filmerna och allt möjligt annat, det bakas så fint in i den här historien. Och det värmer mitt hjärta att det blir lite av en historielektion. Inte påträngande skulle jag vilja säga, allt det som sägs ska naturligtvis tas med en passalt därför att saker anpassas för att vara dramatiskt mer intressanta, det är en film, inte en dokumentär, men jag var ändå förvånad hur mycket av det som berättas som är, ja mer eller mindre en historielektion. Ja det är det verkligen. Ja, de har ju fångat eh, aspekterna av eh, Karns livsöde korrekt i alla fall och eh, mycket av detaljerna kring det hela också vilket eh, gjorde mig väldigt glad i alla fall. Eh, så eh, det här är, blir lite grann av en, av en, eller mycket faktiskt, till en, till en hyllning till, till Miljö som, som filmskapare och hur han i stort sett har, har gjort filmen till vad det är idag. På grund av sina banbrytande eh, arbete med, med filmteknik och ja, berättande på film. Hur man strukturerar handling, hur man berättar en historia. Hur man gav liv åt drömmar och fantasier. Så eh, det, det blir den typen av film också tillsammans med, med Hugos eh, lite fantasirika äventyr- eh, på, på stationen där så det finns en koppling, det smälter ihop och det blir en ja, det blir en värmande enhet av det hela till slut det blir det sannoliken och det märks att Scorsese har en enorm respekt för Meliné i och med att ja, han har gjort den här filmen men det finns mycket här som, som är vackert och hjärtvärmande och bara det gör ju att jag vill rekommendera den men i och med att vi är inne och nosar på det visuella så kan vi väl börja med just det här med att, att reproducera gammal film– för det är ju inte bara det att de har återskapat mycket av de här gamla filmerna för den här filmen. Man har ju också återskapat rekvisitan till de här filmerna. Man har återskapat miljöerna som de är inspelade i för att ge intrycket av den studio som en gång fanns där de spelades in. Och det tyckte jag var grymt häftigt. Och grymt gjort. Alltså det är så mycket detaljerikedom och känsla och fingertoppskänsla i den produktionen här att jag, jag är stört imponerad. Och när det gäller miljöerna runt centralstationen där så är jag också riktigt, riktigt nöjd. Men av helt andra anledningar. Nu ska sägas, jag gillar verkligen steampunk. Jag mm -hmm. älskar det här med kugghjul och koppar och ånga från Lok och liknande. Det är någonting som bara känns gött och härligt för mig och med tanke på att den här filmen lutar sig väldigt tungt på den typen av stil så kittlar det ju mig naturligtvis men det är ändå en detaljerikedom ett, ett gediget arbete med miljöer och hur man presenterar de där miljöerna som gör att jag, jag kan inte annat än att älska det jag ser. Mm. Det, de har realiserat det på ett fantasifullt sätt men inte utan att och helt gå ifrån det, det verklighetstrog där man är fortfarande grundad i, i någon form av realism i det man presenteras här. Men man, man leker ju mycket med, med det visuella här, med, med färger och ja, där är ju extremt mycket digitalt efterarbete i, i Hugos äventyr här också. När man får se hur saker ser ut på stationen och när man blickar ut över ja, Paris vid, vid den tiden- Också och Man ser att det är digitala effekter som man har kastat in men det gör inte så väldans mycket för man har ändå en stil som ändå känns så tilltalande och man har ändå sammanfogat det med, med de verkliga bilderna så att säga på ett eh, så pass bra vis att eh, det, det ändå fungerar. Man har skruvat upp eh, verkligheten till lite av en överdrift som gör att det, det digitala ändå passar in på ett sätt. Mm. Eh, just på grund av, av just det stilistiska valen man har gjort där. Man har gjort den annars gråa, trista stressiga stationsmiljön till, till något vackert och som man ändå eh, tycker är, är behagligt att, att titta på och en plats man skulle vilja besöka så man har verkligen bemördat sig med hur den här filmen presenteras rent visuellt och ja, ja, ja, jag tycker att man har gjort ett, ett riktigt bra jobb med att eh, och, och, och finna den, den rätta känslan i, i bilderna för den här berättelsen så ja, ja, jag är mycket nöjd jag också jag skulle vilja säga att man får till en ganska drömsk atmosfär på den här stationen och det gör ju att man kanske är villig att svälja vissa effekter som vid den tiden givetvis inte var lika utvecklade som de är idag. Vi har ju åtta års utveckling av digital efterbearbetning och det gör ju att när vi tittar med moderna ögon på den här så sticker ju i bearbetningen desto mer, men jag tycker inte att den är så störande faktiskt, men det är ju för att man har valt färger väldigt omsorgsfullt man har valt komponering väldigt omsorgsfullt man har valt hur man ja, filmar filmen väldigt omsorgsfullt också och jag har klagat på många filmer att om man inte har haft spännande kameraarbete. Det finns här. Här leker man med kameran på många sätt och vis för att göra bilderna så intressanta som möjligt utan att det blir påträngande på många sätt. Tvärtom, det känns väldigt naturligt med många av kamerarörelserna även fast de är allt annat än naturliga. Och det gör ju att man får en... en annan vinkel på den här världen och det hjälper ju att bygga upp den här drömska känslan Ja, verkligen och jag skulle vilja säga att det, det, det finns en stor romantiserad bild av, av verkligheten i den här filmen som eh, bilderna verkligen ackompanjerar också. För eh, man, man ser på, tillbaka på den här tiden med ja, lite rosa skimrande glasögon får man vill säga. Eh, och, och vill måla upp det som eh, någonting mer vackert och, och, och härligt och, och fantasiägande än vad det kanske faktiskt var. Mm. Och eh, den känslan har man i berättelsen och den känslan har man verkligen anammat i det visuella också så att det, det går hand i hand där och därför känns det bara rätt på något vis och som du säger i kameraarbetet man experimenterar en hel del för att, att försöka hitta den detta känslan utan att det, det, det verkligen ska, ska kännas att nu, nu, nu ska vi bara vara tuffa med, med hur vi leker med kameran och visa hur duktiga vi är utan de, de hittar kamerarörelser, kameraplaceringar som passar scenerna som spelas in. Och ja, det, det ger ett bra flyt i, i berättandet. För det, det, det blir inte så här hattigt i, i, i filmandet och i klippningen utan man, man hittar en rytm i, i hur man använder kameran. och Den håller man hela vägen ut. Så, så det, det är ett bra tempo som filmen håller där också. Så det är ja, en kompetent gjort film men så sitter ju Scorsese i registolen också. Ja men ibland låter han färgerna gå lite för långt om man säger så. Du påpekade att Hugos ögon ibland ser lite för intensiva <laughs> ut och det stämmer. Där är andra färger som kanske också blir lite för starka här och där men det är små petitesser som jag inte riktigt vill klaga på egentligen. Jag vill bara nämna det. Är det någonting som jag kan ha ett litet problem med så är det väl klippningen. Inte för att klippningen är dålig, för det är den inte, men jag kan tycka att filmen känns lite för lång ibland. Mm. Där är partier i historien då man står och stampar ett tag. Och nu är det ju den typen av historia där man behöver lite tid att reflektera. Men det kan gå till överdrift det också, och det tycker jag faktiskt. Om jag ska säga något negativt, att Hugo gör: Den här filmen stampar lite för mycket för sitt eget bästa. Den kunde ha skyndats på, kanske klippts ner en 10 minuter, kanske 15. Jag har svårt att säga exakt vilka minuter som skulle försvinna men jag tror att hade man trimmat ner scen här, någon scen där och så vidare tagit bort lite av dödköttet så hade det blivit en lite smidigare historia. Det vi får är bra men har ändå lite dödvikt. Mm, ja Jag förstår hur du känner där och jag, jag är nog lite inne på, på samma spår när det gäller speltiden och ja jag har inte hymnat med att det är den andra hälften av filmen som är mest intressant för mig och vägen fram dit kan kännas lite långsam och lite allmänt emellanåt. Det är det först när filmen visar sitt detta ansikte som filmen verkligen kommer igång för mig eh, så och trimma lite mer på, eh, på den första hälften för att ja, komma dit man vill komma lite, lite snabbare, det hade kanske inte skadat men eh, jag samtidigt så skulle jag inte ha någonting emot om man hade lagt till två timmar speltid efter att filmen verkligen tagit fart <skratt> för då är man verkligen inne på områden som intresserar mig och som jag verkligen går igång på så eh, jag, jag är ju inte direkt neutral i den här frågan. Nej, du hade nog velat ha betydligt mer av när, när mysteriet har avslöjats, när saker och ting trappar upp och kanske en hel del av det som händer efter att filmen är slut. Och jag håller med, jag är lite nyfiken på vad som händer efter att kameran slutar rulla. Hur går det egentligen? Och... Jag vill inte gå så långt att jag säger att jag skulle vilja ha en uppföljare på den här men ah, jag är nyfiken men det är ju den lilla filmhistoriskt intresserade killen i mig som, som vill veta mer och som tyckte att det här var ett, ett väldigt mumsigt sätt att få reda på såna här härliga detaljer. Ja, verkligen. Ja, det, det är sånt man, man verkligen kan gotta ner sig i. Så ja, ja det, det finns mycket material att eh, kanske fortsätta med eller mer att kunna baka in i, i själva handlingen efter att mysteriet och. Tar och visar sin, sin rätta form eh, och, och lägga mer vikt där eventuellt. Men eh, ja, samtidigt förstår jag vad man vill ha med den första halvan av filmen. Så det, det, det är lite så här upp och ner: men eh, ja, det, det, det finns inte tillräckligt mycket tyngd, det är inte mycket. Handling som faktiskt betyder någonting i den första delen utan där blir det en mer upprepning av eh, samma element om och om igen utan att man direkt kommer någonstans. Det går lite lite för långsamt i, för min smak i, just i början men eh, ja, som tur är får man utdelning för, eh, för det hela om man är lite tålmodig av sig för eh, när filmen väl tar fart så tar den fart. Och med de orden så är det väl hög tid för oss att gå vidare för det känns lite som att vi bara sitter här och berömmer Hugo för en massa gott. Och det är inte så mycket vi har klagat på egentligen men det ändras kanske nu när vi tar och slutsummerar. Ja, ja, jag undrar det egentligen för, ja, vad ska man säga, det här är, det är verkligen en säregen film. Det, det börjar som en ja, vardaglig matiné och det slutar som en, en hyllning till en av de största filmskaparna i filmhistorien. Ja Hugo, det, det är en film som, som tar tid på sig för att etablera sig och de överdrivna romantiserade eskapaderna, det, det tar en allvarligare ton som jag genast får mig uh, intresserad. Flamserierna i filmen, det, det är förvisso något skärmiga i dess exekverande emellanåt, men det är först när filmens ja, egentliga syfte uppenbara sig som mitt hjärta verkligen smälter. För Melies är en av de absolut största filmskaparna någonsin och att se den dramatiserade historien om ja, hans filmmakande, det, det, det griper verkligen tag i mig. Det, det här är utan tvekan en, en hyllning till filmkonsten i allmänhet och ja det är kanske främste innovatör i synnerhet och man, man, man ser hur mycket respekt filmmakarna har för denna ikon och hur mycket kärlek det ger honom och ja återskapande av hans filmer och hur det så ut bakom kulisserna ja det får mitt hjärta att banka lite extra hårt för det har hittat själen och, och hjärtan i miljöset att göra filmer på. Det lyckas återskapa magin i hans stumfilmer och ja denna form av magi det, det kan jag helt enkelt inte motstå som ett stort miljösfärd är det här en film som klippt och skuren för mig matinén som byggs upp kring hyllningen den kan jag överleva hur banal och fånig den kan, en kan vara emellanåt det finns ändå ett hjärta och en själ här också konstnärsporträttet som presenteras är det som, som lyfter filmen till skyarna i mina ögon i alla fall Eh, filmen är annars väldigt vacker och atmosfärisk måste jag säga Trots den, den enorma mängden digitalt efterarbete så hittar man ändå en bra stil som smälter in med skådespeleriet och den ton som man eftersöker Jag, jag gillar verkligen den, den här romantiserade bilden av, av 30-talets Paris, hur överdriven den än må vara Den har sin skärm och den har ett varmt bultande hjärta bakom sig och ja, det är överdrivna, det, det sprider sig även lite grann ut i, i skådespeleriet. Men överlag så passar de flesta insatserna väl in i den film som man försöker leverera. Ben Kingsley briljerar verkligen i den här filmen och han överglänser alla. Om man frågar mig i alla fall. Här är det nyanserat och noga avvägt med hur rollfiguren presenteras. Och ja, det, det här är fråga om skådespeleri i, i, i högsta klass. Så ja, även om det finns aspekter av Hugo som bara är överdramatiserat och ja, kanske lite fluff i, i min mening så är Hugo en, en mycket speciell film som griper tag i mig varenda gång jag ser den. Det, det är en film om en människa vi aldrig bör glömma för det han gjorde för filmkonsten det är vad som har gjort den till vad den kommer att bli. Så se på Hugo och för just namn se på Melies alldeles underbara filmer som redan i filmen ...hans barndom visade på vad som var möjligt om man bara vågade att testa gränserna för mediet. Ja, alltså... Jag var väldigt imponerad av Hugo första gången jag såg den... Och jag var mer eller mindre lika imponerad denna gången. Det finns så mycket passion här. Det finns så mycket skaparglädje här. Och det finns så mycket aktning för filmhistorien. Att jag kan inte låta bli att skärmas gång på gång. Det är så fint gjort. Det är så snyggt återgivet. Och det är så bearbetat med varsam hand att jag inte annat kan säga än att det är verkligen människor som bryr sig om film och har stor värdnad mot en av dess största pionjärer. Visst, en stor del av handlingen är ganska typisk. Visst, en stor del av historien är klassisk matiné. Men det är inte utan anledning. Tvärtom, matinéfilmen är en väldigt stor del av Hugo. Det är i både hur den är skriven och berättad men också i en hel del visuella homager som kan synas i den här om man bara vet vad man letar efter. Den är välberättad, den är väl skådespelad, även om det går till vissa överdrifter, särskilt i en skådespelares fall, host, host, harkel, harkel. Men andra skådespelare lyfter den till sådana höjder att jag kan ha överseende med överdrifterna, även när det är påtagligt komiska franska accenter. Det är en vacker film, det är en välgjord film och det är en jag vill rekommendera till alla. Även om jag misstänker att det inte är en film för alla. Jag tror inte alla filmtittare där ute har samma passion för mediet som vi har och därför tycker att alla de här referenserna och homagerna är... ...jobbiga och kommer i vägen för filmen... ...när det är en stor grej med filmen egentligen. Så jag gör som så. Jag rekommenderar den varmt... ...men noterar också för de som kanske är tveksamma. Gillar man inte subtila historieundervisningar... ...och är man inte så intresserad av film som medium... Så är här kanske element som kommer att bli jobbiga att se. Men alla ni andra som vill ge den en chans. Se den. Njut utav den. Upplev den. Det finns så mycket här att plocka till sig. Ja man kanske får den känslan och ja, den, nyfikenheten vill vilja gå tillbaka lite i tiden och, och se... De här gamla alsterna som, som inspirerat Hugo här och eh, lagt grunden för den, den film som eh, de ändå vill berätta. Så ja, jag hoppas verkligen att den här eh, lilla historieundervisningen faktiskt får någon att, att plocka upp ett stycke filmhistoria och, och häpnas över vad de får se. Ja det var fantastiskt vad man kunde göra redan i filmens barndum. Det är inte så länge sedan och väldigt mycket har hänt sedan dess men vissa element är fortfarande de samma. Och på tal om Same Same But Different, nu ska vi gå från 30-tal, från gamla filmer till en väldigt, väldigt modern film, en väldigt nyård film. Men där jag tror att vi ändå kommer att få en hel del av det klassiska, även om det är i nytappning. Mm, så kommer det nog att bli vi, eh, vi kommer ju inte att befinna oss i nutid vi eh, är fortfarande någonstans lite längre tillbaka i tiden eh, men eh, vi ska ju få en, en modern film i, i gammal tappning eller en gammal film i ny tappning hur, beroende på hur man ser det eh, men vi ska fortfarande få ett mysterium precis som i denna vecka. och eh, ja det, det är fråga om en massa personer som av en händelse råkar befinna sig på samma plats och där ingen riktigt vet vem den andra är och där alla har någonting som ryvar bakom öronen där så att det är hemligheter, mysterier och det hela kommer att kulminera i ja, någonting man inte riktigt vet vad. Och det är alltid spännande när en mängd främlingar måste samsas på en liten liten yta där alla har sitt utrymme men på det stora hela är man ändå i samma båt mer eller mindre. Det är som upplagt för förveckling, till vilken nivå det vet man inte men det kan ju sluta riktigt illa. Mm, ja det, det kan det verkligen göra så det gäller att, att hålla ryggen fri och, och syna sina miljöer och vem man har att göra med. Eh, vad som visas på ytan det är sällan det man får och eh, om man inte är uppmärksam så kan det verkligen gå illa. Så vi får allt checka in här på hotellet och med nyckel i hand börjar leta efter vårt rum, ovetande om vad vi kommer att möta runt nästa hörn. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss, och vi hörs snart. Igen. Jag heter Danny Arling. och jag heter Paavo Hemmingsson och du har lyssnat på Radio Escape.